Milánó, Olaszország. Ugyanaz nap Európában. Az első merénylet 40 perccel azelőtt történt, hogy a portás felébresztette Márkót New Yorkban. Európai idő szerint délután 1 óra, 57 perckor. Az Italo trénó 300 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedő, bordószínű szuperexpressze süvítő lövedékként közelített a Milánói főpályaudvar várócsarnoka felé. A vonat még azelőtt élesen fékezni kezdett, hogy előre nyúló, áramvonalas orra elérte volna a peron sárga határvonalán várakozó utasokat. A lesötétített üvegű szupervonat légkondícionát első osztályán, mintha csak repülőgép lenne, stewardessek szolgálták ki a kényelmes bőrfotelekben filmeket nézegető vagy laptopjukba merülve csendben dolgozó üzletembereket. Az Italo trénó olyan erejű és súlyú szerkezet volt, hogy a lágyon sikló vonaton meg sem lehetett érezni, amikor a peronról hirtelen az elektromos mozdony elélökték a várakozókat. Az első osztályon ülők a Torinóból Rómába tartó Express hangszigetelt kabinjaiban észre sem vették, hogy a vonat bordó fémorra dominóként csapkodja az elévetett babakocsit, idős férfit, két lányt és egy anyukát. A peronon várakozók sikolya sem szűrődött be az ablakokon, ahogy 2019. júliusában Frankfurtban sem, amikor ennek a merényletnek az ötletadó első próbálkozása történt. A német városban egy eritreai férfi a gyerekével együtt lökte a vágányra az egyik várakozó Az anyuka még időben tudott tápázkodni és visszaugrani a perorra, nyolc éves kisfia viszont szörnyet halt. Milánóban viszont, okulva a frankfurti hibából csak a legutolsó pillanatban taszították meg az áldozatokat, itt is írás tudatlan eritreaiak voltak az elkövetők, akik négy hónappal korábban érkeztek Olaszországba, lámpedúzán keresztül. Parókát viseltek és állszak állat. Fejenként tízezer eurót, számukra elképzelhetetlen mennyiségű pénzt kaptak a merényletért. Eritreában az Etiópia elleni háború idején havi ötven dollárért harcoltak zsoldosként, és tették nap mint nap kockára az életüket. A pénz a paróka és az álszakál mellé sapkát is kaptak, hogy azzal takarják el az arcukat az érkezési csarnok magasan elhelyezett térfigyelő kamerái elől.